Chystáte se k poslechu pořadu Šrájovo Česlo, což je podcast o české a slovenské aktuální a pokud možno také zajímavé hudbě. Pořád vychází z mého blogu mikrorecenze.cz, je možné ho odebírat jako podcast prostřednictvím Spotify, iTunes, CastBoxu a všech dalších aplikací a služeb, kde podcasty odebíráte. A jestli se mi podaří získat nové přihlašovací údaje na Mixcloudový účet Olomouckého univerzitního rádia UpAir, tak... Můžete pořád poslouchat také tam. Právě začíná Šrájovo česlo. Čus po 60. Vás a zdravím při poslechu pořadu Šrájovo česlo. I dnes představím několik aktuálních desek české a slovenské proveniance, předtím ale aktuality technického rázu. Pokud je mezi vámi někdo, kdo Česlo poslouchá na Mixcloudu, možná jste si všimli, že se tam neobjevil předchozí díl. Jak už jsem naznačil před chvilkou, stala se taková nemilá, nepříjemná, nepěkná věc, ale vypadá to, že se Blízká na lepší časy, takže je dokonce možné, že teď už pořád na Mixcloudu posloucháte a v tom případě je tato informace naprosto bezpředmětná. Další aktualitu jste asi zaznamenali všichni z nařízení vlády, byly v Česku zrušeny všechny kulturní a sportovní a další akce nad 100 účastníků, což postihlo a postihne řadu koncertů i festivalů, jako je Jeden svět nebo Žižkovská noc. Kromě série uh, mémů na téma My můžeme hrát, protože na nás stejně nikdo nechodí, jsem zaznamenal i docela velké množství reakcí, podle kterých se jedná o další babišův populistický krok a jeho cílem je likvidace kulturních akcí. Ne, že bych se chtěl v tomto pořadu zaplétat do politiky, jen bych si dovolil poznamenat, že prakticky Totožné opatření zavedlo ve stejný den také Rakousko, ve kterém se teď schodou okolností už pár měsíců nacházím, a podobné reakce jsem tady nezaznamenal. Možná je to tím, že případ Itálie je tady až moc na očích, a je tedy jasné, jak to může brzy dopadnout, pokud se nic nepodnikne. Vzhledem k volnu ve škole a ke zrušení večerních aktivit typu koncertů, Máte teď určitě spoustu volného času a tak pro vás mám tradičně nějaký ten tip na to, jak s ním naložit. Tentokrát ve formě rozhlasového seriálu Ty roboty jsem koupil kvůli tobě, který v rámci kontextu českého rozhlasu Vltava připravil hudební publicista Pavel Klusák. V pěti půlhodinkových dílech tu představuje vztah umělé inteligence a hudby. Nic Moc víc o tom říct nemůžu, protože se na poslech teprve chystám. A to hned potom, co česlo dostříhám, mám. Ale podezření, že to bude stát za to, tak jsem se o to s vámi chtěl podělit. Takže audio archiv Českého rozhlasu a pořad ty roboty jsem koupil kvůli tobě. A ještě jeden tip, a tentokrát zahraniční. V posledních týdnech totiž vyvrcholila má obsese chvílemi folkovým písničkářem, chvílemi prvotřídním hlukařem a chvílemi také imitátorem Kraftwerk Neelem Youngem. Snažil jsem se naposlouchat celou jeho diskografii, přečíst o něm co nejvíce knížek a nakonec jsem si i předplatil streamovací službu Neel Young Archives, kde jsou k poslechu všechny mistrovy skladby v bezstrátových formátech. A vzhledem k tomu, že loňské Kolorádo byla Jangova 39. deska, přičemž řadu těch předchozích provázely koncertní záznamy nebo různé archivní materiály, dá se na Neil Young Archives promarnit překvapivě velké množství času. Pokud jste tedy ještě nedospěli k tomu, pokud jste teda ještě nedospěli ke k zjištění, že Neil Young je suveréně největší osobnost rokové a možná nejen rokové historie, tak víte, kam se jít napravit. No a pokud vás zajímá spíše aktuální dění, tak připomínám existenci Spotify playlistu CZSK Alternativa 2020, kde schromažďuji poslechůhodné nahrávky, které u nás letos vyšly. Jeho součástí jsou také ukázky z desek, které představím v dnešním česle to nese název hudba za časů koronaviru a řeč bude o nahrávkách, které se objevily v posledních několika týdnech letošního roku. Uvykle se nemám rád, nemám žádný slitování. Těmito slovy začíná debitová solovka do je daleko Davida Pomahače. Ačkoliv jde o debit, jeho autor je poměrně etablovanou postavou české alternativy. David Pomahač začínal ještě v ústí nad Labem se zajímavou kytarovkou Bezpeří, načež se připojil k tamým tahounům kaple Houpací koně. Nejvíce byl na očích a uších, do jako polovina dua. Kyšlovsky, které svými dialogy oslovilo nečekaně velké množství diváků a několik let s úspěchem křižovalo české kluby. Díky mateřským povinnostem Marie Kišlovsky počet koncertů postupně klesal, až v říjnu loňského roku duo po měsících neaktivity ohlásilo konec. V té době už byli ostatně oba protagonisté za angažování v jiných projektech. Marie Kyslovsky je aktuálně jednou z mnoha hlav souboru zvířej jménem Podzim a David Pomahač před více než rokem vydal třípísňové písňové EP s projektem Tvrdý Pomahač. V rámci něj opustil svůj dosavadní semiakustický zvuk ve prospěch poměrně agresivní kombinace kytar a elektroniky producenta a sound designéra Martina Tvrdého, a.k.a. Bourka, a.k.a. Bonuse. Jak dokazuje poměrně nedávný záznam skvělého vystoupení dua v rámci koncertní série Slow Sessions, tato spolupráce ještě není úplně u ledu, pomáhačová nová solovka ale představuje hudebníka v tradičnějším písničkářském duchu. Album dotmě daleko vyšlo 7. února letošního roku u Indies Scope a jakoby pokračovalo tam, kde kyšlovsky skončili. Akustické i elektrické kytary jsou na nahrávce doprovázeny elektronikou Tomáše Havlena z Dua Posthudba, přičemž jeho příspěvky jsou přitom hodně vzdálené tomu, co produkoval zmiňovaný Martin Tvrdý. David Pomahač potom ve svých typicky strohých textech odkrývá pocity člověka stíhaného depresemi a toužícího po světle. I to se ale na albu naštěstí nachází. Jednotlivé písně tématizují pocity odcizení, osamění, apatie, touhu po úniku s přitom působí jako charizmatický civilní hitmaker, kterému posluchač věří a jehož pocity v sobě mají zároveň určitou univerzálnost, která je činí srozumitelnými. Zároveň se někde zřejmě v dobrém úmyslu, absolutní otevřenosti a upřímnosti směrem posluchači dostává tak trochu nahranu toho, co jde přejít bez ironického ušklepku. To je případ zejména skladby Co bude dál. Půjdu se projít a třeba lidem porozumím. Naproti v krámě koupím si rohlík, navíc mi nezbejvá. Za rohem v kavárně zkusím pít na dluh, Převládají ale skladby, které fungují mnohem líp. Například Směju se a tančím, jejíž text ve stylu Směju se, vidíš, jak se koutky roztahujou, a tančím, vidíš, jak se boky pohybujou, může na papíře působit poměrně pozitivním dojmem, teprve v Pomahačově nezúčastněné interpretaci, ale odhaluje svůj význam. Spolu s hitovkami, jako je single Stíny nebo je daleko, se tak směju se a tančím zařazuje mezi mé nejoblíbenější skladby z této desky. Jejím nejvýraznějším záporem je fakt, že vzhledem k podobnosti s tvorbou Kišlovsky tam prostě chybí Marin hlas, i když ho David Pomahač v několika případech nahrazuje navrstvenými vokály nebo efekty. Jako ukázku z Alba je daleko pouštím skladbu tolikrát. V té hodně dobře funguje spojení Havlenovi elektroniky, pomahačové akustiky a skvělého, protože jednoduchého textu. Spát. Bylo mi líp, když jsem měl chut tancovat. Bylo mi líp, už tolikrát. Ještě tolikrát Bude mi líp. Ještě tolikrát Když uměl se mít spát, zpíval David Pomahač za pomoci Tomáše Havlena v písni Tolikrát. Toho teď v 60. česle vystřídám představením aktuální desky dalšího původem ústeckého písničkáře a tím je Will Eiffel, který podle všeho stejně jako David Pomahač trpí spánkovou poruchou. Jeho deska se totiž jmenuje Málo času spát. Také tato nahrávka je postavená na spojení klasického písničkářství a elektroniky a i v tomto případě je producentem člen pozhudby. Jen tentokrát ne Tomáš Havlen, ale Dominik Zezula, jinak také zakladatel projektu Děti mezi reprákama. Album vyšlo 25. února, tedy skoro dva roky poté, co Zezula písničkáře oslovil s nabídkou spolupráce. Ten tehdy podle svých slov pro web MusicGate chystal materiál na čistě folkovou desku, nejspíš pod vlivem této spolupráce se ale dostal k syntiákům. V kontextu jeho dosávadní diskografie se tak může zdát, že Will Eiffel se snaží ukázat, jak všelijak může dnes vlastně písničkářství znít. Debitové EP v kapce z roku 2014 natočil v kapelním popfolkovém aranžma, Následující mezi hrdiny a sny z roku 2016 byla naopak solová pedroum fi nahrávka se zkreslenými kytarami, a teď se zvukově zařadil k zástupcům tuzemské písničkářské scény typu Člověk krve, čermák, děti mezi reprákama a nebo Kitchen. Právě poslední jmenovaný je z výsledné nahrávky cítit jako výrazný inspirační zdroj a to někdy možná až příliš velký, jako například v písni Strom, která jinak z desky vyčnívá také hodně střídnou instrumentací postavenou prakticky jen na kytaře. V nejlepších momentech výsledné nahrávky, tedy v písních jako Vlčí dny, Salome nebo Tady jsme, se kytara přirozeně potkává se synťáky, překvapivě tanečními píty a texty, které netrpí písničkářskou upovídaností. Mají naopak smysl pro výstižné slogany a navazují tak spíše na tradici tuzemské alternativy. Takové heslo je málo času spát z úvodní skladby tisíc lidí by dokázal zúžitkovat Jiří i Mlauf z houpacích koní. U této skladby to sice vypadá, že posluchače čeká sociálně angažovaná nahrávka, zbytek desky se ale pohybuje spíše na introspektivní rovině. Mnohem výrazněji než na předchozích nahrávkách se tu Will Eiffel ukazuje také jako schopný melodik. Zmiňované písně typu Vlčí dny nebo Tady jsme jsou totiž regulérními hity. Z dosavadních Eiffelovských mutací se tak tato aktuální jeví jako nejdotaženější a nejposlechuhodnější, což teď dokážu závěrečnou skladbou, když tvý dny chytí dech. Ozim. Něco, co vypadá something that Vedle je místo pro tvůj příběh Můžem si vyprávět o ránech bezvědomí. Když tvít nechytí, když tvít nechytí, když tvít nechytí, hned se dá mnohem líp, hned se dá mnohem líp. Pár rán. Zbývá pár rán a budeš volna. Řada odborníků v posledních dnech tvrdila, že nejdůležitější je zachovat klid a nepropadnout koronavirové panice. Nekupovat plynové masky, jejich funkce je spíše dekorační, a nebo roušku za pět tisíc od paní, která potřebuje vykastrovat kočky. Do této vyhrocené situace vydali 6. března Zrní svou novou řadovku nazvanou Nebeský klid. Ta sice koronavirus nezmiňuje, jinak ale aktuálním celospolečenským tématům prostor dává. To ostatně naznačil už pilotní single Neposlušnost, kterým skupina desku avizovala a který zpracovává aktuální generační konflikt, ve kterém se Zrní staví na stranu nás, mladých. Ve skladbě Trest, frontman a textař kapely Jan Unger nápaditě zpracovává naší nečinnost ohledně změny klimatu. V písně 3 minuty před východem slunce, zase za pomocí seznamu Amnesty International se zdánlivou netečností skladníka provádějícího inventuru zboží, vyjmenovává současné politické vězně a jejich tresty. Tato forma angažovanosti je dobře spojená s osobitou poetikou skupiny, a až překvapivě dobře funguje, i když minimálně v případě závěrečné katarzní skladby dva utonulí na břehu řeky Rio Grande může působit až přehnaně teatrálně. I přes podobná témata je celkové vyznění alba, stejně jako v případě předchozí řadovky jiskřící, vlastně docela Pozitivní. V podobném duchu se totiž nenese celá deska. Velkou roli mají introspektivní kousky nebo přírodní lyrika, kterou se zrním proslavili asi nejvíce. V tomto ohledu je mým favoritem tak trochu nenápadná skladba. Dneska už nahoru nevylezu, není to potřeba. A ta by mohla být nostalgická miniaturka se smyčci a akustickým aranžma, jak ostatně naznačuje její úvod. Tato idylka, je ale nabourávána agresivními hlukovými pasážemi. Cokoliv uděláš, cokoliv uděláš, první jarní kosí zpěv, první jarní kosí zpěv, cokoliv neuděláš, cokoliv neuděláš. První tvůj gol, co si pamatuješ, první gol, co si pamatuješ. Také hudebně nebeský klid navazuje na desku Jiskřící z roku 2017. Na té s kapelou poprvé spolupracoval kromě dvorního producenta Ondřeje Ješka i Jonatán Pastyrčák a.k.a. Piony, jinak výrazný zástupce slovenské elektronické scény. Ten ovlivňuje také zvuk aktuální nahrávky. Zrní na nebeském klidu můžou svými postupy připomenout loňský bazén bratislavských Korben Dallas, se kterými ostatně v minulosti absolvovali také společné turné. Také na této nahrávce jsou totiž písně kapely zdánlivě náhodně přerušovány vstupy zvuků a ruchů, které záměrně nabourávají klasickou strukturu písní kapely. Fletničky a housle uh, jsou tak často převálcovávány noizovými plochami a ono to vlastně nějak funguje. Deska budí dojem, že kapela si může dovolit vše a neohlíží se přitom na přání početných zástupů svých fanoušků, i když je docela dost dobře možné, že ti si přejí právě tohle, což je dobře. Stejně jako je dobře, že zrní nestrácí chuť vstupovat na minimálně pro sebe nová území. Kapela byla aktuálně na turné k nové desce, které se ale stejně jako další kulturní akce pozastavilo. Tak alespoň můžete ve volném čase desku pořádně naposlouchat, protože opakování přežije hned několik. To dokážu zmiňovanou skladbou trest, která je zároveň nejkratší písní celé desky. Túní, padá za obzor Padá motýl bouří, padá za obzor, za obzor se sklápí motýl sladkých tráv, u toho si byl stál smlčel, u poprav. Jsou deště mimo svět. Proměněný v písek se vrací na zpátek. A svět zakryl horký závoj lidský vin. A ty se jenom stál, ty jsi jenom stál, ty jsi jenom stál a neřekl sní. A ještě stěl víc, a ještě skelvíc. víc. Letí motýl túní, letí mimo svět. Tvoje malí dítě chce to povědět. Povědět, proč horký písek jako trest. Zahalil svět, tak tak týkdněs a ty jenom stál a neřekl nic. Ty si jenom stál a ještěs chtěl vědět, ještěs Všechny dosavadní dnešní nahrávky představovaly interprety, kteří po akustických letech začali koketvat s elektronikou. Poslední album, které dnes představím, je do určité míry případem opačného postupu. Jedná se o nahrávku Songs of Concealed Amplitude, pod kterou je podepsaný slovenský producent Strun. Dalibor Kocijan i Strun patří mezi nejverzatilnější slovenské hudebníky. V minulosti působil v kapelách od metalu po reggae, než zakotvil ve sféře poslechové elektronické hudby. Má ale vystudovaný obor bicích nástrojů a kompozice na konzervatoři v Bratislavě a v současnosti pracuje na své autorské tvorby, ale zároveň na hudbě pro filmy, divadelní hry, různé multimediální projekty a zároveň je členem těles jako Cluster Ensemble, které se soustředí na interpretaci soudobé vážné hudby. No a deska Songs v Concealed Amplitude zní jako spojení toho všeho do jedné dlouhé skladby. Deska je totiž sice rozdělená na pět částí songů, ty se ale vzájemně prolínají a tvoří jednolitou kompozici, kterou má smysl poslouchat jen jako celek. Nahrávka vznikla na objednávku slovenské rozhlasové stanice Devín a k její realizaci strun přizval kolegy z folklorních, rokových, jazzových i klasických souborů. Podle toho také výsledek vypadá. vibrafon, dronová metalově zkreslená kytara, operní zpěvačka, Katarína Kurucová, elektronika a řada dalších nástrojů, žánrů a přístupů se tu na ploše necelé půl hodiny potkávají v dialogu, který je plodný na překvapivé poenty a zvraty, nebrání se ale ani tichému kontemplování v duchu minimalismu druhé poloviny 20. století. V hudbě samotné se toho děje tolik, že... Vlastně ani nevadí absolutní nerozšifrovatelnost deklamovaného textu. Jeho tématem mají být odchylky lidského chování, jak naznačuje už i název desky. Ale jak uvádí samotný strun, přesný význam textu zná si jen jeho autorka Nikola Košnárova. Songs of Concealed Amplitude není album, které si budete pravidelně dávkovat. Je to spíš jednorázový zážitek, který od posluchače vyžaduje koncentraci. Celková délka Alba nedosahuje ani půl hodiny, takže věřím, že si na něj čas najdete. Nahrávky jako je Tato u nás totiž nevznikají zrovna pravidelně a i v dosavadní diskografii Dalibora Kociana se jedná o jeho zatím nejambicióznější počin. Tak a to je zároveň z dnešního česla vše. Děkuji vám za to, že jste si k němu zase našli cestu. Případné reakce, kritiky, připomínky, reklamace na dnešní díl nebo typy na díly příští uvítám na e-mailu info za případně ve zprávě na Facebooku a nebo kdekoliv jinde. Web mikrorecenze.cz samotný doporučuji k návštěvě, protože ho v poslední době poměrně často plním novými typy k poslechu a stejně tak doporučuji playlist CZSK alternativa 2020, který je možné sledovat na Spotify a kam pravidelně přidávám nové skladby, nové nahrávky z české a slovenské provenience. Tak a to je asi fakt všechno. Mějte se hezky a snad se všichni dožijeme dalšího dílu. Teď ještě ukázka z desky Songs of Concealed Amplitude od Strun. Tak jo, čus.